Друзі, котрі чекають у кав'ярні, і знають твої смаки. У мене тане лід, як у плясці, яку витягли з морозильника. Поки що рівень цієї повені не досяг грудей, не розтопив те, що знаходиться вище. Мені ще зимно. Тому я одягаю на ніч вовняні шкарпетки і стаю занадто сентиментальною. Все ж таки жити з кригою в мізках і серці набагато простіше. Неподобство, коли тебе душать сльози лише від одного погляду на небо чи красиву квітку або бабцю у чорних панчохах. Коли за пару секунд я знову поглянула вниз, краще б цього не робила, пташка лежала черевом догори із підібганими ніжками. Повінь всередині мене сколихнулася і одразу Розтопила ще сантиметрів зо п'ять льоду, нижче рівня аорти. Ця пташка не була хворою. Вона помирала, помирала у мене під ногами, уткнувшись дзьобиком в стіну. Мабуть, для того, щоб останніми зусиллями зберегти рівновагу. Але коли і яким чином? Вона перевернулась, помираючи, птахи завжди перевертаються черевом догори. Але мене вразило не тільки це: акт смерті, це тремтіння яке ми сприйняли за якийсь пташиний вірус, безладно розчепирені крила, потуги схожі на потуги породіллі, відчайдушно напруга маленького тіла. Ось чому я відчула тривогу. Під моїми ногами розгорталася висока трагедія, а я не змогла її розпізнати. Якби зрозуміла, взяла пташку до рук, вона б відчула теплое співчуття у свою останню мить і не перевернулася б на спину. Виставши неоглядене зворушливе жовтеньке черевце, чомусь воно було набагато світлішим, за сіре пір'я на спинці і крилах, я уявила, як наша прекрасна трактирниця уранці підчепить віником на совок це тіло і укине до смітника. Я повернулася обличчям до дерева, не могла поворухнутися. Якби у мене був дзьоб, так само вперлася б ним в стіну, аби не впасти» а потім відчула на своїх плечах руки Івана Джона. «Я запізнився? сказав він, розвертаючи мене до себе. Я похитала головою. «Що трапилось?» «Мабуть, моє обличчя було так само добряче підтоплене». «У тебе є хустка?» – запитала я. Він витяг з кишені великий картатий несовечок. Не кажучи ані слова, я нахилилася над пташкою, загорнула її, і понесла у садок за кав'ярню, там і поховала. Іванко Джон допоміг вирити ямку, і зовсім цьому не здивувався. Якщо птахи душі померлих, котрі часом впурхують у вікна і б'ються об стелі, чи просто прилаштовуються на карнизі перед твоїм вікном і заглядають до кімнати, або сідають тобі на голову посеред Майдану, ким була ця пташка, що сконала під моїми ногами? Чого вона чекала від мене? Що я не змогла зрозуміти? Куди відлетів її останній подих? Бувають такі хвилини, коли конче потрібно, щоби хтось сидів поруч і тримав за руку. Наприклад, перед операцією, коли ти нічого не усвідомлюєш, крім власного тремтіння. Єдине, що у такому випадку відрізняє людину від інших живих істот, те, що вона здатна умовляти себе. Все минеться, все буде гаразд. Все якось владнається і чимось закінчиться. Але навіть якщо хтось таки тримає тебе за руку, а ти здатен думати саме так, і навіть посміхатися, все одно складається враження, ніби стоїш пикою до стіни. Сам на сам з нею. Сам на сам. Ми зайшли до кав'ярні. Стіл уже був заставлений кухлями з пивом. Народила чи виблювала? Одразу ж поцікавилась Галина. Просто померла. — Сказала я. — Хто? — запитав Ніколо. — Не відволікайся. — махнула рукою Галина, розвіюючи таким чином дим, випущений з рота. — Ніхто. — Продовжуй. За кілька днів вечеря і грав мсія Паскаля, — прояснив нам ситуацію Фед. — Комусь доведеться покинути товариство. А ми з'ясували, що дуже мало знаємо одне про одного. Мене досі непокоїть та маленька сума, з якою вирушила Вероніка. Були б ми добріші, змінили б ситуацію. Нічого не станеться з нашою красунею, сказала Галина. Гадаю, вона вже доїхала автостопом куди треба. Тому, вів Фет.